Чим? Тим, що намагалася врятувати людей? Краще б ти їх не рятувала. Що ти кажеш, тату? Ти зараз говориш зовсім не те, що думаєш. Ну, я ж вас із мамою знаю, ви добрі. Ви повз безпритульного кошеняти спокійно не можете пройти. А там були люди, які потребували допомоги. Я впевнена, тату, якби... Ти був там, на моєму місці, то вчинив би так само, як і я. Я це знаю. Хіба ти, мамо, побачивши в кюветі маленьку дитинку всю в крові, яка намагається зробити хоч один вдих, схопити ротиком повітря, залишила б її там? Пройшла б повз? Або вдала, що тобі зовсім байдуже? Чи зможе вона вдихнути повітря і почати дихати чи задихнеться? «А ти, тату, якби ти побачив, що молодий чоловік щепив у спазмах зуби і готовий ось-ось заковтнути свого язика і задихнутися, не розщепив би його зуби? Чи не всунув у рот вмираючому хоча б якусь палицю? Ти б теж допоміг йому, я точно знаю!» Із запалом говорила Даша. Батько сидів мовчки. Він ніби постарів, згорбився, і втягнув голову в плечі. «Я не вірю, що ти захворіла там», сказав він. «І мати не вірить». «Правду, мати, я кажу?» Та мовчки кивнула. Так було у них завжди. Мати покірно погоджувалася з батьком і ніколи йому не перечила. «Тату!» Даринка вирішила звернутися до батька. «Можете мені зараз не вірити, але я вам привезу потрібну літературу, і ви дізнаєтеся про СНІД те, чого не знали. Я вам не докоряю і не виню вас. Ти? Ти мене не винуватиш? А за що ти мусиш нас із матір'ю звинувачувати? Ми з нею на СНІД не хворіємо, а от ти...» Даша побачила, що батько знову закипає і вирішила залишити на сьогодні цю розмову. «Мамо, може ти все-таки мене нагодуєш?» звернулася вона до матері. «Погодуй її!» дав казівку батько, трохи заспокоївшись. І звернувся до дочки. «А ти візьми з будинку свої речі, які можуть тобі знадобитися. І як трохи стемніє, викликай таксі і їдь, доки тебе люди не бачили. «Що?» – Даша широко розплющила очі від подиву і несподіванки. «Ви мене? Ви виганяєте мене з дому?» «Саме так», – глухо відповів батько, – і поліз за пачкою цигарок в кишеню. «Тільки за те, що я хвора?» Даша все ще не могла повірити своїм вухам. «Так», – буркнув батько прикурюючи. «А якби у мене був рак, теж вигнали б?» «Звичайно, що ні», – відповів батько. «Краще б уже був рак, аніж», – сказала мати, і знову тихо заплакала. «Що ти кажеш, мамо?» Даша підняла на матір очі, повні безвиході та вітчаю. «Як у вас язик повертається таке сказати? Я ж ваша дочка, рідна кров». «Досить балачок і порожніх розмов», – донісся до Даши голос батька. «Снід – це ганьба, яку нам з матір'ю доведеться переживати тут, на своїй батьківщині, у своєму селі, серед знайомих і сусідів. А ти, Дашо, поїж і збирайся. Мати дасть тобі трохи грошей на лікування» та вези свій снід звідси туди, звідки його привезла. Зараз медицина, як то кажуть, іде вперед семимильними кроками. Може, знайдуть кошти і вилікують тебе тоді й? Батько ляснув себе натрудженими загрубілими руками по колінах і сказав, «Моє слово міцне, і я не зміню своє рішення». «Мамо, Даша подивилася на матір очима повними жаху. «Залишитися в цьому великому світі наодинці зі страшною хворобою». Мати глянула на дочку і побачила блискуче від застиглих у них сліз її великі сині очі, в яких були і розпач, і тривожне очікування. Їй було шкода дочки». Але неписані статути села штовхали її позбавитися ганьби будь-якими шляхами. До того ж вона завжди сліпо підкорялася волі чоловіка. Мати була налякана і розгублена. Вона так і стояла біля плити, нервово перебираючи кінчик заєложеного фартуха. І тут Дашу охопив дикий, тваринний страх. Усвідомивши повною мірою жах свого становища, вона підвелася з місця і упала перед батьком навколішки. «Тату! Татку!» – закричала вона, здригаючись усім тілом від ридань. «Прошу тебе, не виганяй мене, Мені самотньо, мені погано, мені так страшно!» Вона спробувала вхопити його за руку, але батько відштовхнув Дашу від себе, відійшов до вікна і відвернувся. Даша на колінах поповзла до матері. Їй пощастило схопити її за руку, і Даша почала її цілувати. «Мамо, мамочку, мамусю, одумайся, що ти робиш? Не викидай мене на вулицю, як не потрібно, я ж, я ж твоя дочка». Я завжди намагалася бути хорошою дівчинкою. Мамочко, я люблю тебе, люблю тата, чому ви так чините? Тільки через страх, що скажуть про вас люди. Це ж нерозумно і несправедливо. Мати спробувала прибрати руку, і їй це вдалося. Матусю! Дівчина підвела блискучі очі на матір. Не виганяйте мене. «Я дуже, дуже боюся, мені страшно, я не хочу вмирати, врятуйте мене!» Останні слова вирвалися з душі Даші криком відчаю, і мати здригнулася всім тілом і простягла до дочки руки. «Все!» – закричав батько і встав між ними. «Спектакль закінчено! Завіса!» «Ти думаєш, нам тебе не шкода?» Що ми, по-твоєму, бездушні скоти? Та через тебе мати вже всі очі виплакала. Ходить цілими днями, як привид. У мене ось тут, батько поплескав себе по грудях, усе вже зокліло і переболіло. Але я тобі, дочко, скажу одне. Ти наша ганьба, і ти мусиш виїхати. Твоя ганьба – наш хрест і нам з матір'ю його нести до кінця. Голос батько ставав тихішим і спокійнішим. Їдь, Дашо, сьогодні ж як смеркне. Біжи звідси, тікай від сорому. Ми з матір'ю як-небудь тут упораємося, сказав він тихо і додав. Самі. Даринка сиділа на підлозі, заклякла. Вона вже не плакала від розпачу. Її обличчя набуло виразу покори і смиренності черниці, як перед чимось неминучим, чого не можна вже змінити або виправити. Вона мовчки підвелася, підійшла до вмивальника, вмилася холодною водою і витерла рушником обличчя. «Я піду до бабусі», – сказала вона, і дрібними кроками тихо і безшумно пішла у бік далекої кімнати. Даша побачила бабусю, яка дивилася телевізор. Вона була сухенька і маленька, немов саме життя висало з неї всі життєвісоки – енергію, силу, запал залишивши кістки, обтягнуті восковою зморшкуватою шкірою.